Javasolnák itt a az döntésnőnek azt, ad, hogy hát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 Na, szerintem van, ha szerintem, ha szerintem, van a szép kultúros, ezt meg tudja oldani egyszerűen. a két kez szerveznek vannak, van, van, van, van, van Na, úgy, hogy a kapcsolatot fel kell vendíteni Addig jó, mi Kádár él. Éleskedők. Sportkörök. A VB kultúros. Én egyébként azt nem értem, hogy hogyan össze a műsorbizottság és a fiatalok, akik sportolnak. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy igaz, igaz nincs összefüggés, de nem tudom hogy ennyire visszamenni a múltba. Szerintem a sport az mindenhova betette a lábát, meg a sportélet. Az irányított szabadidő. Ez mozgatta az akkori világot, vagy ez is? Szerintem az emberek akkor is szerettek sportolni. Az fontos volt, szerintem mindenkinek fontos volt leginkább fölül volt fontos, megpróbálták szervezni, de szerintem annyira nem is nagyon kellett szervezni, minden esetre, amit megszerveztek, arra lehetett hivatkozni, tehát mint ahogy a hát a klasszikus, nem a széleskára is spör Hát akkor szép jó estét kívánunk, ez itt a Klubrádió 95.3, illetve Kecskemét környékén a 97.7, és benne az adig jó, még Mm, furcsa felállásban. Ugyanis a Pancsnodded elment szabadságra, mert egy punknak is jár a szabadság. Hagyott egy cédulát, hogy. Azt, azt hagyta rajta, hogy, hogy 16 órát dolgoztam. Megérdemlem. Írt még hozzá mást is, csak azt nem lehet. Ez nem bírja öh, a mikrofon. Belső információ. De megérdemli, valóban megérdemli, hogy itt a stúdióban most öh, Bab, távol Lala, Lala, no egy jelenlétében Bruno, illetve hát öh, Pszichopeti, és hát a műsor telefonszáma. 24 953, illetve amire SMS tudnak nekünk küldeni, ez a 06303030953 30 30, 30 és a téma a, téma a tömegsport sport és amatőrsport a műsorbizottság, hát egy picit engedett a kísértésnek, és másrészt pedig ellen is állt a kísértésnek, hogy olimpiának van most szezonja. Nagyon komolyan gondolkodtunk azon, hogy, hogy régi olimpiai emlékeket próbálnánk meg előhívni, ugyanakkor meg hát olimpia még mindig nincsen, viszont sportillet az megvan folyamatosan, és azt gondoltuk, hogy talán érdemes az, azt megnézni, mert hogy ez... Talán jobban be is épült az akkori életbe, hogy milyen volt az úgynevezett tömegsport, az úgynevezett amatőrsport, sport, az irányított szabadidő. Mire gondolunk? Tehát volt egy részt ugye a vállalat. A vállalatnak a sportfelelőse, aki hát szervezte a sportéletet mindenféleképpen, voltak vállalati bajnokságok, Pingpongverseny, ilyen ugrik be nekem, foci. Fotball mindenféleképpen. A sporttörténészek szerint az 50-es években volt felfutása a röplabdának, tehát amikor nagyon erősen nyomták azt. Én nekem ez nem nincs megtetén, akkor még nem értem, viszont arra emlékszem, hogy azokból a tankönyvekből, amiből mi tanultunk, mindig, hogyha irányított szabadidő volt az olvasmány, tehát hogy nyaradtunk a Balaton partján vagy a szakszervezeti üdülőbe, ott azért mindig a papák, mamák leginkább a röplabda pályán tüstenketlek. Mi lehetett az oka? Ez nem érdekes nem tudom, lehet, hogy az okos hallgatók majd elmondják, akik például röpvabdáztak. Aztán beúri ilyen, hogy természeti A túra szakosztályok? A túra szakosztályok. Gyermekkoromban, hogyha jól emlékszem, akkor hát valamelyik reggel, meg nem mondom, hogy, mi, hogy mikor, de még a, annyira fontos volt ez, hogy, a, hogy az állami rádiónak a, a reggeli egyik műsorában, a krónikában szerintem volt egy külön kis rovat, amikor bemondták azt, hogy melyik természetjáró kör honnan és hová indít túrákat. Lévőtősgyökeres Budapestén arra emlékszem, hogy mindig az volt, hogy innen ide megy a nem tudom, hogy milyen túraszakosztály találkozás reggel 6-kor a Moszkva téren, és el nem tudtam képzelni, hogy ki az, aki reggel 6-kor a téren el tud menni, hogy akár télen, akár tavasszal, akár mondjuk nyáron vagy de ősszel még talán belefér elindulja reggel 6-tól túrázni, de hát nyilván kellett hozzá az idő. Aztán hallgatórak reggel, neked beugrott egy tévéműsor. Beugrott egy tévéműsor, de mielőtt a tévéműsor, a, az evezés, amit mondtál, az ugye nagyon fontos, de van egy hallgatónk hát, ha ő hozzá tud tenni valamit. Haló! vagyok. Szia! Egy picit halkíts a rádiódon. Én is kapcsoltam. Én a múlt héten is hallottam még a különböző túra szakosztályok, a számélyvé reggel hogy reggel hatkor a tehát ez a mai napig működő élő dolog. nem hallgatom már azt a rádiót, ebből is kitűnt, bocsánat. egy rádió van egyébként. És uh -huh. hogy álltál te akkoriban a tömegsporttal? Hát én akkoriban még kiesemlék emléksem voltam, tehát Aha. Hát sajnos ehhez a részéhez érdemileg nem nagyon tudok hozzáfűzni. Szülők? Nem, nem volt nem. rájuk jellemző, én uh, úttörő táborban, kisdobos táborban voltam, ahol volt természeti járás is meg. Na, bár, bár, meg, meg számháború, meg minden ilyesmi, de ez más téma Nem más téma, mert ugye, ha tovább mentünk volna, akkor nagyjából előjött volna az, hogy az iskolákban is azért voltak ilyen érdekes, hát öt próbák, három próbák, jelesül leginkább a honvédelmi napok környékén, talán emlékszel vagy részt vehettél te is ilyenben? Én még annál is fiatalabb vagyok. Nekem nem, nem, is is föl, nem adjuk föl. vannak ennek neked olyan emlékeid, hogy szakszervezeti beutalóval nyaralni valahol, és aztán ott, ott lehetett sportolni, mert ez volt még talán az, ami jellemző volt arra meginkább korra, meg inkább pingpong. Én például ott tanultam meg kezdte az álfor üdülőben pingpongozni, komolyan. Nem. Ja, lejövünk érde. Nem, a szülők sajnos, vagy szerencsére nem tudom, nem voltak szervezeti tagok, úgyhogy ebben sem volt részem. Mondom a kis tovors és úttörőtábor, vándortábor, gyalogos vándortábor, de igen, ami érdekes lehet, és talán az addig jó, mint a félt, belefér, hogy a nógrádi partizánok útját jártam végig a, a 80-as évek közepén, mint általános iskolás kisdiák. És akkor, az... ilyen, ilyen hát, és akkor ilyen 25-35 kilométereket gyalogoltunk hátizsákkal. Az kemény. És... Telje, teljes menetfelszerelés. Volt, volt benne nagyon kemény, és tehát nagyon komolyan megszenvedtél. És elveszted? Én nagyon szerettem, Én azóta is, tehát onnan hoztam a, a, a természetjáró szeretetemet. Az, hogy a Nógrádi Partizánok útját jártatok végig, ez mondjuk ott egy fontos hangsúlyos elem volt, vagy pedig Hát, hogy föl volt mm, címkézve a dolog, és senki nem törődött vele. Erre volt fölhúzva, tehát hogy volt -e a, a túra útvonanak ki voltak nevezve, hogy itt most ezért jártak oda, azért mentek, itt ilyen csata volt, ott olyan nem tudom én mi volt, és tehát, ami nekem a legizgalmasabb dolog volt, 5-es lehettem, tehát ilyen, ilyen 11 2 éves, hogy jártunk a hatásában és én előtte ugye nem nagyon tudtam elképzelni azt, hogy, hogy is van a határ. És új falun? És, halló? új Som falun? Ezt meg nem mondom, ja. és azt tetszett benne, hogy uh, kísértek bennünket a, a hat kis katonák és ők uh, ott Bégették ott a nyomszatékos lányokat, és uh, lehetett velük a, a tutveleinkat, meg, meg ilyenek. Úgyhogy ennyi, ennyi az, ami megmaradt ebből a tömeg sportről. Köszönjük, okay. Köszönjük szépen! szépen. Szia. Szia! Aztán uh, az jut még eszembe erről egyébként keresztül T. Barátomnak a nagyon nagyszerzőinek van egy klasszikus ilyen írása, egyszer egy ilyen állatmutató éjszak a nyomán. Megpróbálta a testvérével a Diós természet természetjárók közébe furakodni, mert egyszerűen érdekelte, Tehát, hogy ez hogy lehet, tudod, vannak ezek a bácsik, akiknek ilyen térnodrágjuk van, ez nagyon Rendes, rendes felszerelésük van, vastag pamucokni, túracipő. És gyab, nem is pamut, nagyon komoly <kül> És el is mentek, és sikerült is nekik. Befejezem a történetet, de előtte majd a hallgatótól hallgassak. Halló! felvusztak, szép estét, László vagyok. Szia iríkezésen hallgattam az előző úriembert, sajnos én vagyok, hogy vannak ilyen élményeim. Mire vagytok kíváncsiak? A hát ami jön? Tömegsport? Rángyalföldön nőttem fölött a Tahjút környékén, és ott a Rátkos Pataknak a túloldalán, a Béke úttól, úgy így jöttek a pályák egymás után, hogy a Vasasnak az edzőpályája, hmm. volt egy lángpálya, egy magyar cél, és ott valahol Blasz egy szinten a tömegsport összeért a a minőségi, úgynevezett minőségi versenysporttal mi ott kiskölköként a hatalans köz, évek közepén végén, ott, ott lestük a nagyokat ugye, akik ott a földes pályán túrták a sarat, és hogyha véletlen ott valaki megrándult, vagy valami gondja volt, akkor úgy az ügyesebbi aki úgy jobban vissza tudta a gyerek és a hogy egálba legyünk legalább létszámba. Aztán egyik másik stársnak időnként azt mondták, hogy későleg holnap hozzá két folytot meg egy fényképet. Azt mondtad, így értesz? a minőségi sport meg a megsport? Igen, igen a, pályák, a pályák nyitottabbak voltak, tehát amikor ez is volt, a szent volt és érthetetlen, de ez után nem zavartak el minket. Oda tudtunk menni iskolában nem ért bemászni, mert ott a pedenus ott lakott, és ott, ott fenyegetőzés volt, de oda a pályára, hogyha a Rákospatak felüli résztől bementünk azon a kis vaskapun, ami ne elrohadt az ár, nem zavartak el minket. Hányan voltatok? Tehát, hogy ez mennyire volt jellemző, hogy az akkori kölkök, gyerekek éltek ezekkel a lehetőségekkel, tehát, hogy akkor még voltak ilyen nyitott pályák? Igen, nagyon sokan voltunk, mindenki, nem tudtunk már csinálni. a nem tudom, nem ismertek azt a részt. A De tel hogy nem. Valamikori Telman út, ott volt egy mágiaköz, ahol volt egy művészház volt egy hatalmas fű, csak arra nagyon vigyáztak. Ott lehetett focizni, vagy lent a Tahi úton vagy a pályákon, vagy ott ez, ez egy ilyen közös játszóteles rész volt, viszont örült háborúkat folytattunk a kismamákkal, akiknek azóta örögeztünk, hogy a süt a nap, le kell vinni a gyereket, és, és naposztatni kell a jó levegőt, és akkor mi tudunk egyérintözni a padokra. Uh -huh. Az egyirintőzés az egy akkor jellemző. Meg a láptengó. A láptengó, igen, hát az ment, az pedig a József Attila Kultúrház előtt volt egy ilyen kör. az A betonplac. Volt egy betonplac, annak mind a négy szélén autós forgalom nem lévén, ott ott szerintem a mai napig föl vannak még azok a zsírtét a csíkok valahol, valahogy festve ott. Nem akarok neveket mondani, de komoly, komoly emberekkel láttengozzunk annak idején. Na, egyet. Radics. Mm. Radics Béla, bizony ott lakott a mosoly utcába. Az igen. Igen. ha, ha A, a hentes Radics. Radics? Rosszul. <gül> mai jobban én... gitározott, szóval nem azért szerettük. szerettük. A gitárjáért szerettük. A gitárjáért szerettük. De igen, és hogyha ott a, a hentes meg az illetszert között ott megálltál a mosai utcán, és hogy benéztél a konyhával átalakított szobában, akkor lehetett látni a, a, a falán a jobb amikor így előre dobja az asszony haját. Hmm. Oké, okay, Laci, köszönjük szépen. Köszönjük, szépen. köszönjük. köszönjük. köszönjük. Szépen. Mert hogy nem sokára kötelezőköröket kell futni, úgyhogy szerintem utána térünk vissza a Kérdezt És arra Szólira.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 zseszszel, vagy összel kovácsolva zseszszel, vagy addig szílen stílus. Addig jó, mikádár. kádár él? Vagy addig szílen stílus. Úgy döntöttem, hogy nem fejezem be sztorit, tehát ó, olvassák el Keresztúri Tibor ó, első kötetében beszámol arról, hogy hogyan próbált meg a természetbarátok keblére borulni, de hát aztán rosszul súlt el a történet. 24 3, vagy 06 30, 30, 30 ez itt a Klubrádió ez addig és van egy hallgatónk a tömegsporthoz hozzászólván. Aló. Jó estét. Jó estét. Szervusztoké János vagyok. Szia. Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a röplabdával kapcsolatban felmerült az, hogy miért pont a röplabda. Igen. Ez, én ugye a 60-as években voltam serdülő gyerek és a faluba is a röplabdát elkezdték terjeszteni, és akkor mi ezt úgy hallottuk, hogy azért a röplabdát hozottak be, mert ez az oroszoktól ered és terjed. Igen, én is ezt hallottam. Hogy... Volt egy ilyenfajta véleménykialakítás, és nagyon egyszerűen szervezték a, a falusi röplabdát. A tanács, mert akkor nem önkormányzatot, hanem a tanács kapott egy hálót meg egy labdát, egy atlétacikót, illetve hát hatot vagy, vagy hetet, nem, nem nagyon sokat, meg egy sportnadrágot, és akkor elég volt egy-két gyerek vagy, vagy olyan felnőtt, aki a sporttal egy kicsit kapcsolatnál, és akkor alakultak röplabda csapatok, és nagyon gyorsan hónapok alatt ilyen falusi bajnokságok, vagy járási bajnokságok szerveződtek. Én 14 évesen voltam ilyen röplabda csapatnak a tagja, ahol szerepelt a harmincvalahány éves gyermekparalízisben a tisztével a térde nem hajlott fiú is, és sok mindenki, és ezt olyan érdekes módon szerveztük saját magunknak, és csináltuk. Hogyan tudtátok a szabályokat, illetve ki tanított meg titeket röplabdázni? <gül> Fú, az, az, miután ez a bajnokság az beindult, hát komoly viták voltak, hogy a szabályok azok, azok mire vonatkoznak és hogy érvényesek. Nem jött egy leírat a, a megyei -től. től Lehet, hogy jött. Én ezeket a leíratokat nem láttam, de olyan meggyőzéses alapon el lehetett fogadtatni, hogy most a vonal az már bent van, vagy az kint megszámít-e, most átmúlni akkor lehet, ahogyha nem tudom én, és voltak olyan, olyan meggyőző emberek, akik a szabályt az adott situációhoz hozzá tudták költeni. Ezt ismerjük. Különösképpen, igen, különösképpen én azt hiszem, hogy a meccseken bírók sem voltak, tehát így, így a szabályok eltörlődik. Bemondásos alapon történt a, a dolog. Csapatokon múlott, és hát azért süködött azért a dolog. Meddig jutottatok el? M Már. Hát, ugye, mert mondtad, hogy összeállt a csapat, és akkor ilyen járási, járási bajnokság. bajnokságban. Hát most ez már elég régen volt, ugye ez a 60-as éveknek az elején. Hát én, well, én arra emlékszem, hogy amíg nem mentem középiskolába, én addig azt hiszem ilyen két szezont játszottam ebbe a bajnokságba. Hogy ennek mi lett az eredménye, meg eredményhirdetése, mint én ezt nem tudom megmondani, erre, nem, nem is emlékszem. Tehát a... így így szerveződött a, a röplabda. Azt az érdekelne, hogy ez egy valóban felülről irányított sportterjesztés volt, vagy sportmozgalom volt, hogy azok, akik részt vettek benne, azok ezt hogyan élték meg? Tehát e, nekik ezt meg kellett oldani, volt egy enyhe presszió, vagy pedig azok, akik ebben részt vettek, azok úgy gondolják, vagy úgy emlékezhetnek vissza rá, hogy ez tulajdonképpen egy jó buli volt? Ez biztos, hogy felülről indult, de nem volt egy, egy rossz dolog. Most azok, akik mi részt vettünk, hát ha ezt akartuk, akkor csináltuk, ha egy, egy új lehetőség adódott, amivel, hát úgymond, Éltünk, újdonság volt, tetszet próbáltuk, de ez egyéb más irányba is egyéb más irányba is így, így, így működött a, a, a környező falvakba is sok helyen. Azt mondhatod, hogy két dologhoz akarsz hozzászólni. Ez volt az egyik. A másik ugyanebben az időben szerveződtek a falusi Spartakiádok. Mondtam a pszichónak, hogy Spartakiád, nem tudom, hogy mit jelent, de hogy ez annyira jellemző volt a korra. Mit, mi volt a Spartakiád? Hát a Spartakiád az valami olyasmi fajta tömegsport rendezvények, amelyeket úgy évente megrendezte, különböző különböző ez is kezdődött, hogy járási versenyek, aztán területi, megyei versenyek. Hát ezek... Eben csapat, egyén, csapat és egyéni sportok voltak. Most ebben az időszakban én... Úgy visszajutottam már, mint középiskolás oda a faluba, ahol, ahol én a röplabdát úgymond elkezdtem, és nekem 15 évesen miután itt kiderült, hogy a lányoknak is van lehetőségük röplabdázni, akkor néhány hét alatt én szerveztem egy lány röplabdacsapatot. Miután a járásban nem volt más női röplabdacsapat, automatikusan bejutottunk a megyei bajnokságba. Ott elindultunk, és én mint 15 évesen edző irányítottam a, a lányokat. Az, hogy hát. én mennyire nem értettem hozzá, az nyilvánvaló volt, mert nem tudom én, majdnem. Viszont nyilván egy lányok sem a röplazatudásra érzedettek. Igen, én, én, én, én <laughs> azt hiszem, hogy ez, ez egy kellemes, kellemes emlék. Sokkal kellemesebb, mint ugyanebben az időben szerveződött ilyen konvédelmi sportokra vonatkozó. Tudom én, ilyen kötelező kispuska lövésekre kellett eljárni azoknak, akik már ilyen 18 év közelében, bevonulási, időszak előtt álltak. Uh -huh. Aztán volt még hasonló tömegsport, ilyen Kilián György, valami több próba, lehet, hogy ez György öt próba. próba. Öt próba volt, vagy nyolc próba. Volt abban tájfutás is, azt hiszem, meg volt, volt benne lövészet, az mindenféleképpen. Arra én is emlékszem, azt hiszem, hogy akkor teszteltem édesapámnak a pálinkáját először a kollégáinban, ilyen az. A, a, igen, igen, a gimnáziumi társaimban nagyon íz nekik. Tehát ez Lát, egy ilyen lazulás én ezt, volt. Én ezt nem akartam mondani, miután olyan 14-15 évesen ugye elmentünk röplabdázni különböző helyekre. Hát ugye a meccs után egyet -egy sört meg kellett vinni, 14 évesen én is megkaptam a saját korsó sörömet. A Ez most divaros kifejezés. Na, köszönjük, köszönjük szépen. Köszönöm. De mindenképpen ez, ez, ez egy ez jó emlék, és a sport az, az egy vonzó, vonzó kikapcsolódás volt, társadalmi összejövetel abban az időszakban, és én azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon pozitív dolog volt. Köszönjük szépen, hogy jelentkeztél. Egy másik, okay. egy Köszönöm. Köszönöm. másik hallgató? Van egy hallgatónk. Halló. Halló. Jó, eset, jó estét kívánok! Jó, jó estét! Két dolgot szeretnék mondani. Én amikor elakítom a rádiót. Én amikor 13-14 éves voltam, ez olyan 54-55-ben volt, akkor napközi táborunk volt, ami annyit jelentett, hogy reggel bevittek a szüleink, és este meg és akkor mi rendszeresen kiáltunk a Margit-szigetre, és ott volt az úttörő stadion, mm -hmm. és hetente kétszer az úttörő stadionban voltunk, és ott mindenféle versenyeket rendeztek. Hát pontosan azokon elindulhattunk. Futottunk, fociztunk, Hát, amit lehetett álmodra. Irányított igen. De nem, szóval jó, hát irányított, de ilyen tornatanárok meg hát nevelők voltak mondjuk így, pedagógusok és a, ők irányításukkal, és ez tényleg nagyon kellemes volt. És hát hogy a Margit sziget meg az úttörő stadion ez, ez egy nagyon jó hely volt. A másik pedig Csillebérci úttörőtábor, ott viszont nemzetközi sportversenyeket rendeztek. Voltam egyszer két hétig a Csilebét szúttörő táborban, és ott nemzetközi sportverseny volt, és ott is el lehetett indulni. Na, emlékszem, akkor is elég kisrác voltam, 12 éves, és egy ilyen 14-15 éves hű, ami 12 másodpercben nyerte a 100 métert, és az, ez az komoly. Igen, ez egy nagyon új idő volt. Egy mondjuk sokkal többnek nézett, és valószínűleg sportot, azért valamilyen idegen nemzeti, szóval nem magyar volt, ezt tudom. Hát ez bizonyos szempontból persze igazságtalan is, hiszen az amatőröket összengedték így módon a profikkal, de hát gondolom ez önöket akkoriban nem nagyon értekelte él a gyerekként. Hát nem, nem, nem. Szóval mi nagyon lelkesen szurkoltunk, és hát hogy menjem, nekünk is meg volt a lehetőségünk, mi is szaladgálhattunk. Szóval jó volt, na. Később valamilyen kapcsolata sporttal, vagy tömegsporttal volt? Vagy pedig ez hát, az iskolára korlátozódott? az az igazság, hogy szóval csak amatőr szinten, de aztán hogy menjem, aztán, hogy 30 éves koromtól egészen így 55 éves koromig fociztam, de csak amatőr szinten és hát a korosztályommal. Az, az, a az viszont nagyon kellemes volt. Baráti társaságban. Pontosan így van. Szombatonként. De <gül> Meghatározott évekkel. helyen mindig ugyanakkor A, a ugyanott. Pályán, speciál magpályán ott volt nekünk egy ilyen hát egy bérletünk volt szombat délután kettőkor mindig mi voltunk ott ott a sok kis pálya volt, azokat most már beépítették egy olyan jó 810 éve. És ugyanazokkal, tehát mindig ugyanabban a körben vagy pedig. Hát, pont, ilyen... Ugyanazokkal. Ez egy nagyon vicces dolg volt olyan szempontból, hogy hát én viszonylag sokat voltam külföldön, vagy hát mit tudom én, voltunk egy olyan 15-20, és egy dolog volt biztos, akármennyi ideig voltam, volt, úgy, hogy három-négy hónapot voltam külföldön, hazajöttem, és szombat délután kettőkor lementem a pályára és ott volt a társaság, hát legalábbis egy nagy hogy úgyhogy ez egy olyan, hát ez egy kellemes dolog volt, mit mondjak, egy biztos pont az életben. Köszönjük szépen, közlekedési híreket kell mondanunk, úgyhogy kénytelennek vagyunk elbucsúzni. Viszont, Viszont hallásra. Én foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy újtipart. Addig jó, mi kádár él? 24 3, benne egy hallgató, ugye a mai témánk a gyere velünk, csináld velünk, csináld jobban, tömegsport a vizsgált időszakban, és a hallgató. Haló, jó estét! Halló, jó estét, kívánok, Tudó, Árpád vagyok. Szeretném megkérni, nem tudom, jó helyre telefonálok-e ma, délelőtt volt a László Katalin visura. Halló! Igen, itt vagyunk. És volt egy gyakorlatilag a nyelvtanulással kapcsolatos hogy mondjam, ilyen biofeedback rendszer társai. Hát én vártam, hogy valamit vagy valamit hallj, és sajnos nem hallottam Jó, a, a következőt tudnám Igen. ennek most javasolni, mert épp egy, egy műsorban vagyunk, hogy Igen. a, a kolléganőnk fölveszi a telefont, és ha tud önnek segíteni és információt adni, akkor biztos, hogy fog. Köszönöm. Jó? Köszönöm. Szóval a mai témánk ugye a tömegsport, és hát amiről a Bruno barátom beszélt, hogy van, van még jó néhány olyan téma, amit, amit föl se vetettünk, nem, hogy kibeszéltük volna. Az egyik az, az evezős élet, ami azért elég erőteljes volt akkoriban. van. Egy Dunaparti csónakházban az élet jaj de szép. Ugye <coughs> erről az ember csak így hallomásból tudott valamit, ez olyan misztikus, és számomra ilyen teljesen, távoli világ, mint amilyen a budapesti fürdőknek a világa, tehát hogy ahogy bizonyos strandokra mások és mások járnak és meghatározott kör. De az, hogy például hogy egy ilyen csónakházban mi történt, arról fogalmam nincsen, csak azt tudom, hogy nagyon jó volt. Hát, ha a hallgató ezt el tudja mondani. Haló! Szervusztok! Hát sajnos biztos, Szia. hogy nem tudom elmondani. Szia! Kefi vagyok. Én egy más dolgot szeretnék megemlíteni. Nálunk a városban súlyemelők voltak, tehát volt egy sportklub, ahol foci mes súlyemelés volt, más semmi viszont azok a, azok a srácok, azok aranyelvényes sportolók voltak. Az mit jelent? Hát ezt szeretném én is megtudni. tudni. mit jelent ez, hogy aranyjelvényes? Igen, igen, igen, mert akkor nagyon büszkék voltak rá, országos versenyeken indultak, és akkor ezek szerint ez egy mozgalom lehetett. De, és akkor ez úgy volt, hogy ha valaki ott a környéken sportolni akart a városban, akkor vagy futballozott, vagy más pedig súlyt emelt. Tehát más lehetőség más nem lehetőség nagyon lehetőség nem volt. volt. Stefi, te mit csináltál? Egy-ettőt Nekünk ez a, az, a, az ottani edző, az tartott konditornákat. Na most ez abból állt, hogy volt olyan alkalom, hogy 600-szor googoltunk le. De az még, az az még medicin nem? Medicinlabdával? Nem, bítva. nem, medicin labda nélkül. De ez <gül> De... akkor még nem zenére ment, tehát nem az Európai nem, nem, nem, nem, sajnos nem. Egyébként éppen azt akartam mondani, hogy az általános iskolában vele olyan szinten megutáltatták a testnevelést meg a tornát, hogy az valami borzasztó. De miért? Te ott semmi más nem volt, csak állandóan akadályfutás, kislabdahajítás, gránáthajítás, én nem tudom gránáthajítás nem... az egy klasszikus, igen, tehát azt nagyon kellett a gyerekeknek, hogy megtanulják. Hát, de az az igazság, hogy nekünk, lányoknak szóval sokkal jobb lett volna. Én, én nagyon szerettem volna mondjuk gimnasztikázni, vagy ritmikus sport gimnasztikázni, de, de semmi ilyesmire nem volt lehetőség. Hát ezek a, ezek a hadi játékok meg valahogy annyira nem, nem nagyon tudtak felizgatni. És ott az üzemben, ahol te annak idején dolgoztál, ott, ott semmi más sportélet nem lehetett? Nem volt sport élet. Tehát nem voltak széleskáldai sportkörök? sportkörök? Nem. Nem. Én próbáltam szervezni női tornát. Aha, és hol akadt el? Az érdektelenségem. tehát talán hárman-négyen jártunk rendszeresen. Hát szóval elkértük a, elkértük a kultúrtermet, az üzemkultúrtermét, és akkor, akkor már kezdett... Kint a kellett elkérni, ne A VB kultúrostól. <síj> nem, nem, nem, ott nem volt VB kultúros, ott a, a pártitkártól, meg a kistitkától kellett elkérni. Szóval a kis titkár odatta, igen, az én voltam. <síj>. Az üzemi szakasz megegyezett, mert hogy háromszögről még nem beszélhetünk. Úgyhogy azt mi megkaptuk, de mondom a lányok, tehát a lányok, asszonyok nem nagyon jártak el. Tehát hárman voltunk, akik rendszeresen jártunk, és a városban meg ez a konditorna volt, de hát ez meg olyan elképesztően férfias volt, hogy hát egy súlyemelőedző tartotta, tehát ennyit nem kell ja, hozzáfűzni. Ja, értem, az egy. Az egy, az hát igen, az az egy az sajátos változata lehetett az Erobiknak, amit egy súlyemelőknek Igen, igen az, az edző tartotta, aki a súlyemelőknek is edzettete. Hát az valami katasztrofális volt, úgyhogy. Nekünk. Jól megerősödtek ott az asszony és voltunk város. Igen, hát van is szombizom azóta is, hogy azért aki 600-ször le tud googolni, az már tud valamit, mondjuk a térdézőletem is tönkre ment bele. Viszont ez milyen jól használható a kerékpározásra? Igen, igen. Viszont ha valaki meg tudná nekem mondani, hogy konkrétan mi volt ez az aranyelvényes dolog, akkor annak örülnék. Mert ez, ez azóta is olyan megválaszolatlan kérdés. Biztos, hogy lesz szia a hallgatónk. Szia, Stefi! Tehát ez az addig, ami kádár él benne, gyere velünk, csinálj, csinálj, velünk, csinálj, csinálj, jobban, tömegsport. És egy hallgató, haló. Uh, jó este. Jó estét, le kellene halkítani egy kicsit a hát, azt, Na, most. Uh, nem tudom, hogy volt-e az olimpiai ötpróba akcióról. Nem, nem, mert ez egy nagyon fontos dolog, erre később akartunk visszatérni, de akkor, akkor csapjunk most bele. Uh, akkor csapjunk bele. A 92-es Barcelona olimpián kim voltam? Úgyhogy az olimpiai öt akcióban részt vettem egy-két triatlonon, Balaton egy-két ilyen kocogós futáson és valahogy kisorsoltak és körülbelül 20-25-en egy busszal egy hetet törtöttünk Barcelona mellett, és kaptunk három darab belépőt három különböző versenyszámra. Ezt mikor kellett, ugye ez olimpiai ciklustól számított, gondolom, hogy 88-ban kellett elkezdeni, és meghatározott próbákat kellett teljesíteni? Hát egyes próbákról is voltak sorsolások, tehát minden egyes próbán sorsoltak egyet-egyet, illetve az egész részvétel után ugye pontokat kellett gyűjteni, és aki benne volt ebben a, a, a nagy kalapba, abból kisorsoltak. És így összesen 25-en vagy 30-an valahogy így voltunk, akik kint voltunk. Ezt nem tudom. De hát hogy az az úgy... igazából a legnagyobb élmény belőle az volt, hogy vagy a jó dolog, hogy az utazást elindították, mert Amilyen jegyeket biztosítottak nekünk, azok nem voltak nagyon nyerő számok, tehát az, hogy pingpongot nézzünk reggel 10 óráig, óráig, a döntőkig, hát én azt a jegyet visszamondtam. Tehát... Igen, ez egy ilyen nyakpróbáló. Igen, én is arra én ezt, hogy a ping ping pong ezt nézem, egész nap, ez valahogy nem, de egy hét után, vagy a negyedik, ötödik napon már nagyon jól tudtuk, hogy hogy lehet belógni egy-egy versenyszámra, úgyhogy a úszás döntőn, a, a, most mondhatom, hogy a stadionnak, tudom én, egyötöde az magyar volt, és a magyaroknak kb. 50-60%-át nem volt jegye. Szóval. Az, az, a, az ugye az, ugye az, az egerszegi Krisztina korszat és a, igen, és a darnyi. darnyi. Akkor magyar aranyat is, is látható. Így van, sikerült fényképezni őket. Tehát volt ez a része. Tehát így sikerült. Tehát ezt akartam mondani, az olimpiai próbát, hogy ebben lehetett jutni vagy nyerni olimpiát. Én mert ehhez kapcsolódóan az a kérdésem, hogy ugye itt 92-ről beszélünk, hogy Ez, ar, arról tudsz-e valamit, hogy, hogy a korábbi olimpiákra, mert az, öt, az olimpiai a ötpróba akkor is működött, hogy akkor is ki lehetett jutni? A Moszkvaira igen. Én úgy tudom, hogy a moszkvaira valahogy kell. A nehezen angelesire nehezen munkat. Oda biztos, hogy nem, és a későbbiekre sem volt már, én úgy tudom. Tehát Sző, sző nem volt. Uh, sző úr, azt nem tudom, az volt közvetlen előtte, ezt nem tudom, mondjuk én csináltam a öt próba akciót előtte is, tehát uh, csak akkor nem sorsoltak ki, vagy akkor nem nyertem. Tulajdonképpen minden... két évvel, tehát ez a 92-es olimpiára a, a 90 és 91-ben ilyen két éves ciklus volt, amiben télen volt egy téli túra, ami 30 vagy 50 km gyaloglás, ez itt volt a Pilisben, volt utána a tavasszal, április környékén egy futás, ez egy Budapesten egy futás, ami benne volt, Uh, utána volt egy triatlon úgy május-június környékében. Uh, Triatlonokból több is volt, mert mondjuk uh, Budapesten nem rendeztek, de rendeztek, illetve volt, hogy egy mini triatlon rendeztek uh, a szigeten, ott, uh -huh. ott kin volt, tehát a Margit szigeten, uh, de utána Kecskeméten volt, meg a Tiszatónál uh, voltak uh, rendezvények. Utána balatonátúszás, ősszel megint volt egy futás, utána téli túra, bicikli, a biciklizést is elfejtettem, mondom, mert még az volt. Evezésen sose indultam, mert nem volt csónakom. Ma akartál még mondani valamit, azért szólom, mert egy a, percünk van Igen, minketre. a másik pedig az, hogy munkahelyi ö, olimpia volt nálunk, mondjuk ez 88-ban volt, tehát ha úgy veszük még a vizsgálatokat, időszakba esik bele, tehát munkahelyi olimpiá volt egy nagyvállalatnál, illetve a nagyvállalat patronált egy általános iskolát, és oda ö, minden hétfőn a, a torna úgy úgymond megkapta a, a, a nagyvállalat, és oda lejártunk pozíció. De ez tehát mit Még mondjuk a... ez még úgy a tömegsporthoz. Az annyira nagyvállalat, hogy volt, hogy volt a különböző kirendeltségei, meg leágazásai, tehát hogy valódi olimpia lehetett, hogy a vállalaton belül különböző csapatok tudtak egymással mérkőzni, vagy pedig a ti elmentetek és akkor. hát a munkahely dolgozói, illetve családtagjai vehettek részt, és egy hónapban egy vagy két versenyszám volt, de olyan is volt benne, hogy sak, volt ilyen szellemi vetélkedő, volt, hogy kosárlabda, az osztályok, a különböző osztályok, egy elég nagy vállalat volt ez, a különböző osztályok csapatokat állítottak, és tulajdonképpen úgy csapatversenyek voltak az osztályok között. Mondom, hogy kézilabda, kosárlabda, röplabda, foci, de szellemi vetélkedő, abból kétféle volt volt, sporti jellegű, illetve általános, pingpong, meg Gyenekes bótusát a megkibéreltünk Jó, is megkibéreltünk egy okay. viszodát is három pályában. Nagyon szépen köszönjük, muszáj befejezni, mert Nagyon, jönnek a okay, hírek, mondják a híreket. de köszönjük szépen, köszönjük köszönjük. és a hírek után visszajövünk. A zenekar mindig irányítja. Az Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színesink, ilyen olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer madrág és ing akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza Addig jó, míg Kádár él. 24.07.953, 06.30.30.953. Ez a ruha probléma, ez egyébként a tömegsportban is, meg az ilyen házi bajnokságokon is probléma volt. Tehát azért az igazán menők már egyforma szerelésben játszottak. Adidas az nem volt, de azért lehetett, hát ilyen. ilyen hát igen, tehát ez a kétsíkos vonal, vonal, vonal ment de azok voltak az igazán menők, akik, akik nem úgy döntötték el, hogy akkor mi leszünk a félmeszterek, meg, meg a trikósok, hanem, hanem rendes, rendes egyforma ruhában. Volt esetleg felirattal. Jó, de hát nyilván ahhoz tényleg kellett egy komoly szponzor valamilyen Igen. gyár. És van egy hallgatónk. Haló! Jó estét kívánok! Jó estét! Kíván már voltam az, örnek, az az igazság, de evezés. evezés. Hiányzott úgy, hogy, Hát kérdezzetek. Hogy mi, mi történt egy csónakházban ott? Miért volt annyira jó, mint ahogy az sláger is mondja? 1919 uh -huh. 19, 19 éves koromban kezdtem evezni, de akkor még csak úgy, hogy vittek, másoknak uh -huh. voltak csónakjai. Hát nem tudok másmány, a Dunának tényleg fantasztikus hangulata van. Mondjuk kellett egy kemény délelőtt, ami alatt megtanultam evezni, de aztán 72 be sikerült venni egy csónakot, és még múlt évben, tehát 2003-ig még eveztünk is, és még ez a csónak még mindig megvan, most már a, a fiam meg a lányom használja, éppen most újították fel. Hát az ez e egy fantasztikus dolog volt. Az evezés a klasszikus tömegsportok közé tartozott? Igen, igen, igen. A Dunán akkor nagyon sokan voltak, és füröd, hát most is lehet fiülödni persze a Dunában, de akkor úgy lehetett fiülödni a Dunában, hogy tiszta volt a víz. Hát 960 körül még minden különösebb veszély nélkül lehetett a Dunából, hát még nem ittunk belőle, de lehetett inni. Szóval tiszta volt a víz. Nekem volt óriási szerencsém, volt egy kabinom, ez a Vöröszászló egy csónakházban volt, ami... Vöröszászló egy csónakház, ez volt a neve? VZ1, VZ2, igen. Vöröszászló egy, Vöröszászló egy, Vöröszászló kettő, igen. Ma, ma kócsaknak éppen. igen. Éppen most újítják fel. De a lényeg az, hogy mondom, volt kb. egy 6 méteres kabinom, és nagyon sok száz volt, hogy egyetemistakoromban péntek este kimentem, és hétfőn este jöttem be, hát hogy olyan volt az órarend. És akkor úgymilyen kirendeltem a barátaimat, meg az ismerőseimet, hát, akik szombat reggel jöttek ki, akkor elmentünk egy napra túrázni, akkor ők este hazamentek, én meg ott aludtam a kabinba, körülbelül arra volt jó, de mi kell az embernek, amikor 19-20 éves. De akkor ez nem egy felülről irányított program volt? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. ez nem felülről. Ennek nem régi irány. hagyományai lehettek, szerintem, Valószínűleg úgy lehetett ez, hogy családról, családra hagyományozódott ez a kultúra, tehát hogy lemenni a Dunára evezni, ugye ez szerintem igen, mentek Amennyire hallottam közöttest. ezt, hogy úgy mondjam, ez még a, a kirándulás és az evezés az egy ilyen munkás dolog is volt. Ezt uh -huh. én úgy hallottam, ezt nem csináltam, az akkor még nem éltem, amikor, hogy úgy mondjam, a, a horti rendszerben, az akkori átkosban így mentek evezni ugye, a munkám. Ez egy viszonylag olcsó dolog volt, hát mondjuk meg kellett venni, vagy meg, meg kellett bérelni magát a. A csónakod, de utána ez, ez olcsó dolog volt, és, és tényleg egy nagyon kellemes dolog volt. Szóval ennek tényleg volt olyan hangulata, az ember beült a csónakba, kiment a Dunára, és a szószoros értelmében minden búját, baját elszalajtotta, egyszerűen kievesztette magából. Igen, gondolom, hogy ez volt az elsődleges vonzerű, a másik pedig, hogy ott legalábbis azt mondják, hogy nagy élet volt a parton, tehát ott nagy társaságok jöttek össze, nagy barátságaink is. Kimaradtunk, világos, hogy vittünk sátrat, és akkor sátorba aludtunk, ismerettségek kötődtek. Szóval nagyon, nagyon klasszotti, sokan voltak a Dunán. Viszont sokan voltak, mert egyszer lehetett bérelni, mindenféle csónak, háza voltak, tehát ahol egy viszonylag olcsón, naponta 20-30 forintért, ami akkor se volt sok pénz, lehetett bérelni hajót, egy nap adták. Hát még ezek többnyire olyanok is voltak, szóval olyan teknők voltak, hiszen nehéz volt bennük kevezni, de hát mondjuk a lényeg az volt, hogy De, tényleg lehetett. Az, az érdekelne, hogy ezeket a csónakházakat kik tartották fent? Tehát ez ki, ki, ki. Hát abban ki az, így az így időben volt? állami, ez így, ahogy mondani szokták manapság, ez egy nagyon jó kérdés. Abban az időben állami volt, tehát nagyon komoly dotációt kaptak a csónakházak, és amikor nekem például, vagy nekünk saját volt, akkor viszonylag keveset kellett fizetni, ezer forintot egy évre, ezért egy szekrény járt, és azon kívül le lehetett fürödni, tehát egy nagyon meglehetősen jó, zuhanyozó, 5-6 zuhanyal, tehát ezt meg lehetett csinálni, és manapság viszont ezt most már eladták, és hát most például most már 30 ezer forint egy évre, ami hát azért pénz, azért pénz, és ezért egyre kevesebb a szolgáltatás. Én nem tudom pontosan most valamilyen KFT, vagy valakik megvették, felújítják, és ahogy szokott lenni, felújítás után minden sokkal drágább, stb. stb. Úgyhogy nagyon sokan eladolgáltak. Régen az volt, hogy egyszer nem volt helyett csónakházban. vagy csónakházban helyet kapni, tehát valaki vette egy csónakot, és nem helyjel vette meg, hanem valahogy másképp vette meg, és ott helyet kapni. Ez egy nagyon nehéz dolog volt. Azért a Csónak mesternek kellett találni borra csatöbbi pénzt kell fizetni. És manapság pedig nagyon sok hely van, az emberek eladogatják, hogy egyszerűen hagyják a vízpartján, mert hát e, szóval a régi én nehéz pénzt kapni. És Köt... ez így szép lassan, de biztosan hát, hát tönkre megy, vagy, vagy legalábbis nagyon-nagyon lecsökkent most már. A, a hogy valóság. emlékszik? Köttettek akkor sportbarátság? Hajaj, hát persze. Én például gyagysportbarátság, az az igazság, hogy én a későbbi feleségemet is, hát egyszer kivittem háromszor, négyszer csónakázni. Ezt nagyon komolyan mondom, hát ez nyilván egy trivialitás, de így van, hogy, hogy sportolás közben is ismerszik meg az ember. Tehát, hogy hogy bírja az egész napos a strapát, a húzást, a nem nyalfog, nyalfog stb. És... De nem, nem, tehát ez, ez nem volt egy ilyen vízválasztó. Tehát nem ezen, vízválasztó, nem ezen tesztelte. Hát, de minden esetre nyilvánvalóan az elsőbb elmásokat fontos. Hogy mondjam, ez nagyon sokat számított. Szóval ez, ez tényleg olyan, hogy, hogy hát világos, hogyha az ember elmegy valakivel kirándulni, tehát eltölt vele egy-két napot, nagyon sok minden adódik könnyebb, nehezebb szituációk, tehát meg lehet ismerni az embereket. Jó, hát nyilván nem volt vízvávasztó, de sok következtetés le lehetett vonni. És ezek a következtetések később megállták a helyüket? Tehát olyan Igen, lett, igen. Uh -huh. hát aztán, hogy mondjam, a két gyerekünk született, szóval megállták a helyüket. És szóval elég sok fiúval és lányjal is voltam itt csónakázni, és tényleg kiderült. Hát, hogy mondjam, hát ez nyilvánvaló, hogyha az ember öszen valakivel társaság és hogy mondjam, igazi életkörülmények közt, akkor sok minden kiderül. Csonankázás közben minden hát, nehéz szituációk is adódnak, vagy hát, legalábbis életszerű helyzetek adódnak. Hát nem tudom, jön szembe egy hajó, az kikerülni, ki az, aki a sátorba, vagy mit tudom, én, másnap reggel hajlandó elmenni teért a közeli közérbe, vagy ki az, aki hajlandó. Mit tudom én feláldozni egy jobb helyet a sátorban a másik kedvéért, vagy a reggel elsőnek fel kell menni, stb. stb. stb. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Köszönjük, köszönjük. a viszontelást, jó Aló! Reg jó reggelt, jó jó, napos, jól. Jól. jó estét! Sziasztok! Szépen, szépen. Ákos vagyok. Én egy olyan településről szeretném neked beszámolni, ami Komáromegyéből, és úgy hívják, hogy almás fizető. Nem tudom, ismeritek Ugye ott egy működött és eléggé dotálva volt ö, ö, minden szinten. Ez egy 2000 fős település és két olyan sport létesítmény volt, az egyik a röplabda maga, tehát 2000 fős településen nem szokott lenni MB 1 es csapat. Uh -huh. De ott volt, ha jól emlékszem, nem? Ott, ott volt, és az ország egyetlen olyan csapata volt, ami falusi volt gyakorlatilag, illetve A másik pedig a motorcsónak sport volt nagyon kihegyezve. Tehát olyannyira, hogy ilyen Európa-bajnoki futamokat is futottak ott. Mi múlott az, hogy milyen sportot futtattak föl egy helyiségben, vagy hát, adott településben? Én ebbe beleszülettem már, tehát ez akkor már mozgott, amikor, amikor én építkeztem kezdtem eszmélni. De hát annak idején meg az aranycsapat is járt oda az edzőtáborba, Almás de mert olyan fotballpályái voltak, ami kielégítette azokat az igényeket, ami egy, egy ilyen csapatnak kellett. Az a, abban a, az NB1-es csapatban, abban az valóban falusi csapat volt, vagy ahogy szokták mondani, azért igazoltak innen-onnan. Hát tehát, aki, aki ott játszott, azért szolgálati lakást kapott a és minden olyan juttatást, ami miatt gondolom, hogy megérte. Sport, sportállás. sportállás. Volt valami alibi szerintem magában a teamföldjárban, tehát alibi állásuk volt. Uh -huh. De hát ugye, nekik az volt a, a fontos, hogy a legfőbb cél mindig az volt, hogy a nehéz ipari minisztériumnak a, a néminek a csapatát kellett legyőzni. Az volt valamikor a legerősebb. És egy Tinföld legyőzte a nehézipari minisztériumot, hát ott a közönség megőrült. Mert hogy az alumínium erősebb, mint a vas. <gül> Ilyen <gül> beépítjük a vas és a szérolszágát, azért mégis az alumínium az Miért történt? Illetve ez még csak Tinföld volt, tehát. Nem, egyáltalán kapcsolódott tím. világos. Van, és igen. egyébként a motor csapatnak azért nem lehetett könnyű a mert nekem friss élményeim vannak, de hát ott azért nagyon közel van a szlovák, akkor még cseh szlovák határ. Hát ez határvíz volt, ugye? És azért. Szlovákot, mint tehát a szlovákok, azok igazából nem voltak jó motorcsónakosok, de egy-két szlovákot mindig meg kellett hívni, mert így lett engedélyezve a két ország között, gyakorlatilag csak a szlovák és Magyarország között az, hogy a határvizet ilyen sporteseményekre kihasználhassák. Ügyes. Diplomá... De... Sportdiplomácia. A szó szószoros értelmében. De, de legalább voltak utolsók is, mert azok tényleg szerencsétlenek. Hát mindig az utolsó pár helyen, ha befutottak, akkor, akkor végezhettek. Minden telefona körülünk ennek azért különösen, mert tényleg valóban egy olyan szegletére irányította rá az akkori sportteretnek a, fi, a fényt ez a, a telefonja, Ugye én például Gyuláról származtam, és ott, hogyha jól emlékszem, ment például, a, ami sosem értette meg, hogy modellező repülőgépesek, ott valami iszonyatosan királyok voltak, tehát szerintem minden második Gyulai az ilyen modellező világbajnok volt, és a Békésmegyei Népújságban, hogyha jól emlékszem, a sportoldal felét kitette az, amikor felsorolták, hogy mit nyertek, sosem értettem. A másik ilyen az az volt, amikor szerintem a 60-as években még tiltották is őket, elkezdtek ilyen erőemeléssel foglalkozni, meg bodybuildinggel. Aztán az Végén, végén engedélyezték, tehát ebből lett egy Atlas sportklub, akik között nagyon kiváló, ilyen fekvenyomó világbajnokok lettek később. Az mondjuk így magától létrejött, de tényleg az az érdekes, hogy vajon mi múlott az, hogy mondjuk Dunajvárosban, ez, Almás fizitőn az, szentesen a vízilabda, Gyulán a modellezés, szóval hogy ezek a sportok futottak föl. Lehet, hogy nagyon egyszerű dolgokon, tehát hogy éppen az adott döntéshozó, helyi döntéshozó éppen azt a sportágat kulti. Válta. Én azt, azt hiszem, hogy, hogy, hogy erre nagyon komoly ágazati pénzeket kapott Igen. a tínföldgyártás, mert ugye a gyártani már akkor veszélyesebb volt, mint ahogy behozni Ausztráliából, és ugye ezt kellett nyomni, és valahogy felhívni a, a, a erre az, az iparágra magára a, a figyelmet, mert ugye soha nem, tehát mindig azért az, az alumínium, a tínföld, az ki volt hangsúlyozva, nem mint szponzor, hanem talán mint létrehozó. Mert akkor ez így még nem nagyon volt. Annak ellenére, hogy úgy építették a motorcsónakot is. Tehát nem oda mentek versenyezni, hanem ott a helyi mester emberek nagyon komoly, ilyen katamarán papucsgépeket építettek, ami, amire is tudja, hogy honnan volt pénzük. Köszönjük szépen. De volt az a rétek. Sziasztok! Köszönöm. Yes, és, és van még egy telefonálónk, van még egy telefonálon. Haló. Haló, haló, sziasztok! sziasztok. Én vagyok a hitetlen, Tamás. Mondjad. Na, képzódnak örülök az egyik, az nincs a pangsnod, de... De, de, de, de a másik meg az, hogy a Steffi után beszéltek, mert a Steffi rögtön megvédené. Na, mindegy. Én azt szeretném csak mondani, hogy jó a témaválasztás nagyon, mert azt lehet rá mondani, hogy abszolút politika mentes. De erre csak most jövünk rá. Igen. Szerintem mindannyian. Azt lehet mondani szerintem, hogy itt egy, egy korosztály vagyunk, akik küzdenek a felrakodó kilókkal... Bologattok? Majdnem én... lefejeltem a mikrofont. Na. <gül> Na. Én csak csóváltam a fejem, mert még nem látom a végét, hogy hogy... hogy Jó, te ki. fiatalabb vagy. Na. Szóval Köszönöm. Most picikét a, a, a Stefi reagálva, vagy Steffire reagálva, hogy én nem tudom, hogy miért kell mindenből ilyen politikai ügyet csinálni, hogy azt mondja, hogy berzeg akkor, hogy mire kellett neki menni. Én abszolút nem érzem ezt kötelezőnek, sőt azt Érzem, hogy ennek a hiányát szenvedjük most meg meg a gyerekeink, meg a mostani ö, olyan kurrak, mint a, amely időszakban, hogy beszélünk. Mert egyáltalán nem volt az probléma, hogy, hogy volt ilyen szervezett ö, tömegsport. Nem az volt a probléma, hogyha én jól értettem a stefítő neki, az volt a problémája, hogy az, amit viszont ők szerettek volna, mert ugye sport és sport között is van különbség, tehát azért nőknek erőtemelni ja, vagy hogy ilyen. Azt tehát... a feleségem a háttérben kiabálna, hogy akkor arra ment mindenkem erről akart, mert abszolút bármire rövid lehet találni. Nem, most nem, nem is erről akarok beszélni, mert nyilván mindenki kiveszi magának Magyarország, hogy a jót. Én azt mondom, inkább jót vegyük már ki, a felejtsük már azt, hogy mindig arról beszélünk. És az hát a műsor azért volt nekem nagyon szimpatikus, mert, mert nevével ellentétben, vagy éppen annak megfelelően egy, egyfajta nosztalgikus érzületet keltett az emberekbe, és azért volt nagyon... Pedig, pedig ettől nagyon távol állunk. Ja, akkor elnézést, akkor ott Nem, nem, a nem, nem, sem, nem, semmiképpen, semmiképpen, de egyébként... Na, de most ugye konkrét például, vagy a például én e, most egy eldöntettem magam, hogy ezt a... Az egész Becerapánsra szeretném az édesapámnak az emlékének állítani, aki Tápió Szechen volt egy testterülő tanár, torna és hát én azt mondanám, hogy róla mintáznám a tömegsport szervezőnek a példaképét, mert hogy ő abszolút a, a... Most, ma, majd úgy mondanak, hogy a civil kurázsi az abszolút benne volt. Ő egy 38 születésű ember volt, a bátyjával együtt az 50-es években ők evező a hogy az előbb említették a Dunai evezést, hogy mekkora nagy kultusza volt, ők ott uh -huh. voltak, nem tudom hány bannaságot megnyertek. Később Budapestre került a az ott lett ő testnőre és ő, ami tőle tellett, azt az mindent tápiószöcsön, és az egész járásban akkor még járás volt. Ugye, azt megtette. Ami én nekem szomorú picit, hogy én a gyerekeként, hát, mint, mint, mint, mint gyerek, apa-gyerek apa viszonyban éltem meg, de és ez tényleg csak a, a temetésen derült, hogy mennyire ö, nem arról szólt a dolog, hanem arról, hogy az egész ö, környék az, az abszolút csak köszönetet mondott. Vagy, vagy, tehát ott ad a visszajelzés, azt mondja, hogy mennyire nagy dolgot művelt az egész járásban. Tehát ő testnő tanárként abszolút mértékben a tömegsportot szolgált egész életében. Ő volt az első, aki szárpőszesen jégpaját csinált, úgyhogy locsogatta a. Először az udvarát, aztán később ö, tényleg a saját két kezével épített egy, egy ö, salakos sportszáját. Damáska, figyelj, le kellene tennünk, már mind, várj, várj, várj, de azért a, a mondandód annyira fontos, hogy szerintem annyira még van idő, hogy elmond a nevét. A Istvának, izé. Jó. Köszönjük, szé Köszönjük szé szépen. Én is köszönöm. Szervuszti. Mert ez a kész éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Addig jó, mi Kádár él? 24 illetve 06 30, -30 Addig jó, mi Kádár él? Benne a tömegsport, széleskálajú széles széles, spörtköreink. És a széleskálajú spörtköreink, és a van egy telefonálunk is. Halló, jó estét kívánok! Jó estét, Klubrádió? Igen. Pontosan. Máradásban is vagyok? Teljesen. itt mindig. Katarina vagyok, szoktam néha első meseket írni rekel. Bizony. Az előtt kártya, mindegy, ez egy másik történet. Na hát az olyan jelvényre van egy tippem. Nem vagyok benne teljesen biztos, de volt egy olyan, hogy ifjúság a szocializmusért, ilyeszen mozgalom. Olyan kellett, hogy legyen, mert én jelvényeket gyűjtöttem, és emlékszem, hogy volt egy ilyen. De ott nekem, szerintem tinteket kellett teljesíteni. Tehát, mit tudom, ha valaki ugrott 130 centit, akkor mit tudom, én bronzjelvényes. 20 centivel magasabb, akkor, mit tudom, én ezüst vagy ilyesmi. Szóval valami halványa nekem is rémlik. Szerintem ez volt az, és ez a súlyemelőkkel összejön, mert arra lehettek büszkék, hogy ők egy bizonyos szintet teljesítettek, és úgy lettek arra De ez szerintem ez amatőrsportnál volt érvényes, mert ugye nyilvánvalóan nincs értelme ott, amikor oh. valaki profi, mert olyan, hogy professzionális szinten dolgozik. Én azt hogy amatőr. Uh -huh. én gyar... Egyébként tiszta amatőrizmus volt az egész. Hát én emlékszem, hogy amikor én futottam a Vasasba, hogy amikor már annyira meg voltak velem elégedve, hogy elmehettem szerelést vételezni a szertárba, hát én olyan büszke voltam magamra, hogy csuda. És addig mibe futottál? Hát a saját utcomba. De mondjuk versenyen is a saját utcotban futottál? Hát hogy mondjam, ott azért, azért nagyobb menők voltak, aki nekem a gimnáziumi tornatalán volt a edző a Vasasba, és ott egy-két ilyen ígéretesebb nőszemét levitt oda. De aztán ez nem tartott sokáig, mert a gimnáziumot tatarozták és akkor délelőtt délután kellett jár, járni váltva a suliba. És akkor nem tudtam menni tovább és nagyon szomorú voltam, mert akkor váltottam, akkor lettem kézilabdás. Na, az viszont izgalmas volt. Szintén nevesesben? Nem, nem, nem. nem mb 1 a uh -huh. Úgyhogy ott, ott, ott volt egy fantasztikus edző, sajnos már nem szegény. És ő még külön délelőtt nekem edzéseket is tartott, állítólag mindenféleképpen tanulmányozott rajtam, hogy milyen készségeket hogy lehet fejleszteni. De hát én ott nagyon picike pont voltam, mert hát a Dortmundi világbajnokok játszottak akkor abban a csapatban. Na, az igen. Szóval, szóval... ez volt egy pályai év? Vagy... Hát mondhatjuk, hát mit tudom én. Mondjuk a népsportnál dolgoztam tudósítóként még három évig mielőtt aztán abbahagytam hagytam az egészet. Ez azért érdekes, amiről beszélsz, mert hogy már a második olyan telefon, ami arra utal, hogy, hogy valamilyen módon a mondjuk így közösségi vagy tömegsportból elég érdekes és furcsa módon, de az igazán tehetségesek fölkerültek a, a profik közé. Szerintem Azok... odafigyeltek és szerintem a testnevelő tanárok nagyon jók voltak az időben. Uh -huh. Szóval nagyon-nagyon nagyon figyelték, többnyire mindegyiknek volt valamilyen szakja. És azért úgy próbáltam ahhoz gyűjtögetni embereket, de hát mit tudom én, én a Bercik kezdtem művészi tornával, aztán kiderült hogy nem vagyok elég laza, utána váltottam az atlétikára. Uh -huh. Egyébként evezésről is vannak emlékeim. Nem tudom az az úr mit mesél, de nekem is az első rendezvóm a az a Dunán volt. Oh. Az ő hát. mesélni tudom, De hogy elhívott el, el, téged nem vagy Igen, ott véletlenül Igen, a Nem. A, volt a főiskolának egy csónakháza, és az első randi, amire hívott, az... az... Evezés volt, úgyhogy ez azért kemény volt, mert akkor tanultam evezni, úgyhogy. A... Éppen ezért hat kérdezem már meg. Tehát, hogy e uh, nyilván csillogó szemben igen hundtál. De mi volt azon olyan, olyan, olyan, azon kívül, hogy nyilván a kiszemelt férfi ember nagyon csinos volt és nagyon vonzó. De ez szóval az, hogy az ember elmegy uh, evezni, ráadásul nem is tud evezni, nyilván fél is a víztől egyszerűen. Jó, kicsikét. hát azért hadd mondjam azt, hogy, hogy azért az a kötő vasúti kínem. hírnál összeakadtak az evezők, de azért súrányig föreveztünk rá ellen elsőre. Az komoly? Úgyhogy. Az, az igen, az igen. Úgyhogy azért azért azért. És tényleg úgy volt, hát. volt, hogy ez alatt azért megismert az ember, hogy a másik mire képes? Hogy? Persze, uh -huh. persze, hát a vízen az. az, az. Meg egyébként gyönyörű, meg mint teszek, azóta is imádom a Dunát. Jó, és akkor visszavitek a csónakot? vagy a hát az már egy vissza másik vissza műsor én akkor Nem, <gül> <gül> egyébként eléggé sajátos tanítási módszerei voltak, mert Szielni is úgy tanított meg, hogy odaállított a kékeztető tetejére, és mondta, hogy akkor most menjél. Igen, lefelé az irány. Hogy akkor lementem, azzal nem volt baj. Aztán mondta, hogy te figyelj, ez itt a kis halál, meg nem tudom, hogy micsoda. Ja mondom, akkor a következő alkalommal marha nagyot estem, mert akkor már tudtam, hogy attól félni kell. Aha. Köszönöm, hogy Oké, mindjárt. Ugye a Kátya azt mondta, hogy mennyire volt amatőr, meg mennyire volt profi egyébként. Sok szempontból azért ebből kiderül, hogy az akkori amatőrizmus valamilyen most sokkal inkább tisztelte, vagy becsülte, vagy elismerte a teljesítményt. Másik hallgató van a vonalban, jó reggel. Jó reggel. Miért nem a másodszor, hogy tudom. ezt nem értem. Nem állítottad nem át az órát, Nem most az Amerikából. Igen. Szóval jó, estét. jó estét, szervuszok! Szia. Én is az evezéshez szeretnék hozzászólni. 80-as éveknek az elején, ahol dolgoztam cég, a római béreltek helyet, mert csónak az volt a sportkörnek, csak ott béreltek a csónakházban helyet, és akkor oda le lehetett menni, aki a sportkörnek a tagja volt, azt hiszem évi 50 forintért, vagy valamilyen hasonló kemény összegért. És volt olyan verseny, hogy amatőröknek be lehetett nevezni, és különböző távok, például Andrére vagy föl Egészen vácig, és meg volt szabva, hogy ö, ö, milyen összetételű lehet a csapat. Tehát mondjuk két felnőtt és egy gyerekkormányos, vagy két ö, fiú és egy lánykormányos, és akkor voltak szintidők, és azon belül kellett teljesíteni ezeket a távokat. Mi lehetett ennek a célja? Hogy lejárjanak ezt Gondolom én. De lehetett nyerni valamit? Tehát, hogy nem, semmi, csak a dicsőség. Nem, csak a dicsőség, is. tehát semmi ilyesmi pénzjutalom, vagy ilyesmi nem volt, hanem ősszel aztán, mert ez több hétvégén volt. Volt, amelyik kétnapos volt, ez a szigetkerülés, mármint a sziget szigetkerülés. És akkor meg volt, hogy abban az évben, most akkor melyik csapat lett az első, második, stb. De úgy különösebben nem nem volt semmi jutalom, csak jó volt, mert amikor fölért az ember egy bizonyos tábra, akkor ott megvárta a többieket, szóval jól le sokan mentek? Igen. Tehát akkor ez egy felkapott dolog volt? Igen, és aztán ugye 80-as évek közepén kezdett ez az egész úgy valahogy visszahúzódni. Azt mondta az egyik telefonálunk, hogy, a, hogy is volt a röplapda? Nem. Az biztos, hogy azt mondta, hogy a természetjárás és, a, és a, az evezés valamilyen módon szerves része volt a, mondjuk így a munkásmozgalmi hagyománynak, hogy ez nem volt egy ilyen sport. Te is így tapasztaltad, tehát hogy ez. Nem volt úri sport, ez tényes való, de akinek, nem, aki nem olyan cégnél dolgozott, hogy volt hajója, azért abban az időben nem igazából tudott megvenni egy hajót, szóval uh -huh. szép ára volt. Meg akkor még volt, nem tudom, emlékeztek -e rá évenként ez a Szobieski János emléktúra, ami Esztergomból jött le Budapestig. Ez egy háromnapos túra volt, pénteken lehetett fölmenni, a Tesztelbomban sátorozni, és akkor utána szombat, vasárnap szépen le lecsúrogni Hát azon például több ezeren vettünk részt. Az igen. De külföldiek is, lengyelek, szlovákok, és hát akkor még ugye a tanács vitte föl a hajókat, a fővárosi tanács, hát én külön, az is különböző cégeknek a szervezésében. Szóval az, az egy kicsit van. Akik kevezések voltak, úgy kicsire tartoztak. Hajrá, hajraelvezések. Így van. Köszönöm szépen. szépen. Én is. Sziasztok. Szia. Szia. És... Ne bele egy másikba, szerintem jöjjenek a kötelezőkörök. Amikor szakszervezeti van, vagy vállalati búli, április 4-e, november 7-e, nem csak kimondottan vítet játszanak. Akkor, amikor, amikor van, és amikor már mindenki csak iszik esetleg pengesenek azon a gintáron, magyar nótát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi Kádár él? Klubrádió 95.3, illetve Kecskemét környéken a 97.7-en ez az Addig jó, mi Kádár él című műsor és a stúdióban itt van Lala Bab helyett, itt van Bruno bankszondat helyett, aki egyébként itt van, tehát egyrészt beszéltünk vele telefonon, másrészt a... A üdv... és, és minden hallgatót üdvözöl, hogy ez külön kiemelte, másrészt a szelleme azért csak itt van ebben a műsorban. Kívánom, hogy mit csinál azt mondta, hogy néhány pank cselekedetre készül föl. Ehm, nagyon talányos volt, tehát ezt nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy pank cselekedet. Ehm, néhány SMS, ha lassan kiürülő strand lenne, evers, mitagadás talaján, tandori, szezne és csak más egy parti nagy lajos idézettel ehm, örvendeztetett meg bennünket egy irodalom szerető és sport szerető hallgató. Aztán valakinek beugra, adta méta sportruházat, ez nem jut eszembe, hogy ez melyik. Szerintem a 80-as évek második felé is valószínűleg ilyen elitebbnek tűnő dolog volt. Akkor azt jelenti, már kevés volt. Az én hajóm is a Vörös Zászlóban sportlétesítmények vállalat volt. És hát számlakán szóval mondja nekünk, hogyha menetdalverseny, sport akkor ő nagyon sokat sportolta. A, a versenyre arra én is emlékszem, Lentiben néhányszor gyakoroltam. És van egy hallgatunk Haló. Jó, jó napot kívánok! A tömegsportra szeretnék majd hozzászólni. Parancsoljon, Parancsoljon már, adnásban. most helyben. Annyit kérdeznék, hogy az MHS-ről volt-e szó? Nem, nem kimaradt. Hát pedig a, a akkor időknek a tömegsportjait főleg az MHS fogta össze, mondjuk inkább a technikai sportokra volt jellemző. Az egytőenyezéstől kezdve a modellezésig. Akkor Gyulán az MHS-nek a keze lehetett abban a dologban, hogy ott nagyon sok ilyen modelles világbajnok kavart szerintem a 70-es, 80-as években. Hát bizony. A másik pedig, hogy például a sportlevő, sportlevészet és az MHS-hez tartozott főleg. Hammer László például MHS-t lövőként lett olimpiai bajnok. És aztán kisebb szövetségi kapitány szövetségi jelenleg is, és én is sportlövő vagyok, azért tudok erről beszélni. Uh -huh. Én 40 negy éve vagy 41 éve Marti Bányi téren kezdtem, és a Varga Károly és MHS központi lövészklub sportlövőjeként, tehát Moszkvából. Jó, baj. hogy mondja, mert itt vitatkoztunk, vagy én vitatkoztam magammal, mert nem tudtam eldönteni, hogy a Varga Károly az 80-ban vagy 76-ban lett, de most már akkor én is biztos vagyok 80-ban. 80 Így van, ő volt az első meglepetésre. Igen. Az akkor ő. Én mellette a 120 indultam, beindultam, én csak tizedik lettem másnap utána. Gratulálom. Oké, ok. de azóta is üzem ezt a sportot. A másik, amit jeleznék, hogy az aranyjelvényes szint az azért az élsportolóknál is volt, méghozzá a fiataloknál. Tehát még első osztályért küzdöttek, első osztályon meg kiemelt sportért a a profik, addig az ifjúsági szinten ott az aranyjelvény volt az elérendő. De ezt hogy kell érteni? Tehát, hogy elkezdődt mondjuk a sportkarrier valamikor gyerekkorban, és akkor úgy jutott el, hogy bronzfokozat, ezüst aranyelvényes, aranyjelvényes, és aztán utána lehetett uh, első osztályú sportoló megkiemelt. Így meg van, tehát, amikor uh -huh. a felnőtt lépett, akkor a felnőtteknél már ugyanez a szint az első, osztály, első másod és harmad osztályilat volt a mesterfokozat. Ennek abban az időben volt Úgynevezett kalóriapénz vonzata. Aha, tehát hát, megint a piszkos anyagiak. Hát nem piszkosak. Ö, olyan havi ezer forint körüli juttatásban részesülhetett az, aki ezt az aranyjelvénye szintet elérte. Például a lövészetben azt hiszem egy évben háromszor kellett teljesíteni egy olyan eredményt ö, komoly versenyeken, ami első osztályületű aranyjelvénye szintet ért el. A, ez a, a, az évi három esemény ez soknak számított, vagy kevésnek? Ez, ez nagyon meg, megoldható volt, mert akkoriban évi 20-25 versenye is volt egy fiatal sportolónak. Most ez azt mutat, mondom, hogy ma ha az évi 6-7 versenye van valakinek egy sportágban, azt, akkor sokat mondok. Hm. És még amit hozzátennék, hogy minden vállalatnak volt MHS sportköre méghozzá nem csak lövészetben, hanem modellezésben, egyében. És ha, ha azt vesszük, hogy ez milyen szépen építkezett föl a magyar sport, hogy minden vállalat, nem csak röplabdás, kézilabdás, klubokat, de mhs t a technikai sportklubokat is tartott, vagy fejlesztett, akkor volt utánpótlás, honnan meríteni. Ma, ma kíváncsi lennék, hogy a hatalmas nagy cégek, kezdve a Matától vagy Pannon GSM-től, akik komoly dolgozói létszámokkal rendelkeznek, hogy egyrészt építettek a dolgozóiknak sportpályát, működtetnek egy sportklubokat, és csinálnak-e versenyrendszereket ebben? Hát, ez, megváltozott ez a, dobi, a világ. Ez a további talán megvan. Talán, tehát... talán az biztos, hogy jó néhány cégnél di, divat az, hogy, hogy fitness vagy wellness bérletet biztosítanak a dolgozóknak. Az nem ugyanaz, ugyanakkor meg de miközben, hát mondjuk így pozitív... Aból nem tud kitermelni ilyen sport. Ez igaz, ez de, de talán most már nem is cél. Ugye az az érdekes, hogy abban a rendszerben pontosan tudjuk, hogy, hogy az MHS egyrészt persze technikai sportok, tömegsportok felfuttatásában elévülhetetlen érdeke, érdeme volt, illetve abban, hogy a, például a magyar sportlövészet olyan hagyományokkal rendelkezik, mint amilyennel, és olyan jelene van, mint amilyen, ez nyilvánvalóan pozitív hozadék. Ugyanakkor még, még abból táplálkozik. Ez, ez az utolsó olimpia amikor még azok a tehetségek, akik onnan jöttek, még megmutogatják magukat. De hát ugye ennek a, mondjuk így a, a, a kálója az az, hogy az azért pontosan tudjuk, hogy ez elsősorban ilyen hazafias nevelés alapján működő dolog volt, tehát az iskolákban ez a honvédelmi oktatás keretében nagyon sokat tettek, és az pedig a rendszerhez épp úgy hozzá tartozott, mint de, az. De szerintem minden rendszerben van egy ilyen, és valahogy a mostani új rendszer nem tartalmaz egy ilyen mozg nem mozgalmat, hanem egy ilyen sportszervezetet. Hát például azért, mert át fogunk térni a zsoldos hadseregre. Hát, na, na de közben azért ha a svájc lakosságát megnézem, ott számítógépen nyilván van tartva mindenkinek a lövésztudása, mert minden faluban van 300 méteres lőpályos, mindenki otthon tartja a fegyverét. Jó, 500 éve béke van ott. Na de hát volt egy telvilmosuk, tehát nekem nem volt. Egyébként én itt a számterjáztatot is űzöm, ismerem. Utolsó kérdésként hadd kérdezzük már, meg hogy mennyire volt divat az, azóta foglalkoztatom, mióta az ötusázók még az előző olimpiákon megbuktak, hogy tényleg volt célzó víz? Na most a célzó az éppen az ötusában azért volt, mert ott gyors üzelő számot kellett nekik végezni, tehát három másodperc a elforgó táblára lelőni, az, és ott a, a pillanatni bátság kellett. És ahhoz akkor volt? Ahhoz úgy érezték, hogy, hogy egy, egy ilyenfajta e, ilyen doppingszer az hirtelen hí, a félelmüket vagy a verseny dropjukat elveszi. A, a, a, a sportlövőknél, akik viszont álló táblára, Na, a legnagyobb nyugalmat kellett, hogy magukra erőtessék, ez nem válhatott be, tehát ez ilyen nem működött. Ö, ismert azt, hogy a, ö, az, hogy az ötosázoknál volt olyan, hogy valaki a lőállásból el kellett tanácsolni, mert hogy, hogy... mi? Még, még egyet mondanék. Tényleg az... még egyet, mert még talán jó. egy hallgatóra lenne. Jó, annyit, hogy az úttörő mozgalmakban valóban volt az öt próba, a német miklóség a Gerejvető olimpiai bajnok is. Onnan átdobta az egész Marcibányetet, meg az egész úttörő stadiont a kislabdával, hiszen az öt próbálnak a magasugrás ugrás, kislabda, 60 méteres futás, és még két távolugrás, és még valami volt benne. És hát hihetetlen sportolók termelődtek ki atletikában is, ebből az úttörő mozgalomból. Köszönjük szépen! Én Mátra István voltam, minden jót kívánok! Köszönjük, köszönjük szépen! Kívánok. De hát akkor kiderült, hogy az MHS egy fontos, mi volt? Szervezet volt Így van, a magyar tömegsportban, és még talán egy utolsó hallgatóra van esélyünk. Haló? Nem. Nincs. Nincsen. Nincsen. Egy tömegsport. Amin, amin én ilyen reggel is megdöbbentem, mert én azt hittem, hogy a fiki viccel, de hát de aztán, amikor a szerkesztőségi ülésünk volt, akkor felvilágosította, hogy nem, nem, ez nagyon komoly, a gombfotball. Magyar találmány, gombfotball, ami hát úgy sport, hogy űzték hogy rendesen gyerekkoromban. Én megpróbáltam becsatlakozni ebbe, de nem nagyon sikerült. Tehát ott olyan spillerek voltak, és még mint kiderült számomra, ennek utána néztem, még ma is rengetegen őzik, és élvonalbeli. Tehát világbajnokok vagyunk gombfaciban. És itt a hallgatónk. Haló! Haló! Jó estét! Jó estét! Kívánok! Klubrádió? Pontosan. Igen. Na, itt vagyok. Jó, örülünk. Itt vagyok. Mondanám a tömegsportról a véleményemet. mindig azt hittem, hogy csak ilyen volt kis titkárok nyilatkozhatnak. Nem, nem, nem, nem. Nincs nem. szűrés, bárki. Kérem? Nincs szűrés. Szakszervezeti titkárok is szabtítkárok is, és, is. és uh, si tehát egyszerűen. Adásban elmondani. van ez a dolog? Ez Pontosan. teljesen, élő egyenes adásban. Na hát én szeretnék a tömegsportról beszélni, gyakorlatilag, én már egy nagyon öreg ember vagyok, de a 60-as évek közepén volt tömegsport, általános iskolában komoly kézilabda bajnokságok voltak. Uh -huh. <gül> és ez hogy iskolai szinten szerveződött, tehát hogy az iskolák ezt? igen. Igen, iskolák között nagyon-nagyon komoly iskolai bajnokságok voltak, és én azért csodálkozom. Tehát én, én mindig ilyen kizárt, kizárt gyerek voltam, mert engem kézből mindenhonnan kizártak. Uh -huh. És ezért nem vehetett részt Halló? a kézi... Itt vagyunk, itt vagyunk, hallgatjuk. Tehát, hogy ezért nem vehetett részt a kézilabda csapatban sem? Igen, igen. Na most gyakorlatilag, aki renitens volt, a kizből mindenhonnan kizártak, az nagyon nehezen érvényesülhetett. Akkor, amikor iskolai érdekek voltak, akkor, akkor, akkor játszhatott, amikor nem attól fogva nem. Uh -huh. Uh -huh. Gyakorlatilag a kiszklubokba is csak úgy lehetett bemenni, hogy az ember... Nem igazán, nem igazán mehetett volna be, de erőszakkal ment be, mert, mert, mert renitens volt. De, de mondjuk ezek a rendszeridegen fiatalok, mondjuk Hello. így, ezek a rendszeridegen fiatalok, mondjuk így nevezük így, hogyha mondjuk nagyon jó átlövők voltak, azért csak bekerültek abba a csapatba, nem? Nagyon rosszul hallom az, az igazság. Mi is jönt? úgyhogy ö, szerintem ö, legközelebb beszéljünk, majd még tervezünk sportémát. De azért köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a az élményét és a nézeteit? Az én első feleségem, kis Kiskunhalasra járt gimnáziumba, és ott a gimnáziumnak volt egy hihetetlenül jó kézilabda csapata, az hagyományosan nagyon jó. És van még egy telefonálunk, gyorsan Hallja. hát, ha belefér. Halló. Hallja a hallgatók. csak Azért mertem mert az előző úr a Én is kézilabdáztam 14 éves koromban, kezdtem el, és arra emlékszem, hogy voltunk az osztályban 8 általánosban 42-en, abban 40 sportoltak. Uh -huh. És ez nagyon egyszerű volt, mert sportiskolák voltak, eszünkbe jutott, hogy kellene kézulabdázni. Lementünk, azt mondták, jó, mit tudtok, semmit nem tudtunk, megtanítottak, utána 10 hajlandó voltam össze játszani, mert jó játék volt. Szóval ilyen egyszerű volt, és az volt benne a a szép, hogy nem kellett érte semmit csinálni, csak el kellett menni edzésre, játszani, jól éreztük magunkat, és télen-nyáron olyan terembajnokságok voltak a Tüzér utcában, ahol a fenyőt lehetett látni, mert volt két felnőtt meccs utána volt egy serdőlő, egy ifjú meccs, úgyhogy egész napot dzsemborik voltak. Azt akartam az egészből kihozni, hogy az szóval volt lehetőség és ezért kellett fizetni talán évi 10 forintot. Uh -huh. És akkor még a sportiskolába akkor kaptunk, hetente nyitunk 255 és a sarki zöldséges négyedzés után tudtunk inne egy bombit. Köszönjük szépen, Nagy. köszönöm El elmondott. szépen. A is műsor arról szólt, hogy uh, ugye mi megnevetjük, meg uh, sokat mosolygunk a széleskálai sportkörökön, de azért ez komoly volt dolog ad, volt. Mi műsor bizottság, Műsorbizottság, kultúros még se értem, hogy ez hogy jön össze, de talán nem is ez a legfontosabb. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ugyan a felállásban. És jövő héten találkozunk. Viszont, adásra. Viszont adásra.